Cartea lui Emanuel Cartea lui Emanuel stă sub semnul Duhului Înțelegerii, care rodește sinunătatea și este alcătuită din psalmii rugăciunii. Sensul fundamental al rugăciunii este curățirea minții. Cartea lui Emanuel îl învață pe cititor să trăiască rugăciunea ca să devină un ucenic al unicului și sublimului nostru învățător. Prin ea se cere ajutorul Tatălui Ceresc, al Domnului nostru Isus Hristos, al Duhului Sfânt, al Maicii Domnului, al Sfintelor Puteri și tuturor Sfinților, în lupta sufletului cu trupul, cu lumea și cu demonii. Citite sunt o binecuvântare, adusă sufletului. Rostite cu evlavie, mătănii smereni și concentrarea în minții, ele devin o zidire a bisericii interioare a sufletului, fiindcă aduc o trăire a sensurilor cuvântului, așa cum s-a rostit prin Sfânta Evanghelie. Treptat, cititorul învață să devină un bun creștin, apoi să libească să slujească și să înslăvească pe Dumnezeu, fiindcă Tatăl Ceresc ca orice părinte trebuie iubit, censit, slujit și slăbit. Devenit rugător, cel curat cu inima începe să vadă în cartea lui Emanuel un dar pe care Domnul îl face celor ce iubesc ca să învețe cum se roage în Duh și în adevăr. El trăiește această integrare în voia lui Dumnezeu, care nu mai este pentru el o lege, o poruncă, ci o bucurie a iubirii. Poetul este cel ce se roagă pentru lume, așa cum spune Sfântul Siloan. Prin glasurile, inimile, gândurile tuturor celor ce citesc, îi rostesc sau îi ingantează versurile. Poezia este rugăciunea este sângele său, este gândul său care se varsă spre iertarea păcatelor tuturor, fiindcă a te ruga pentru oameni e tot una cu a-ți sângele, așa cum spune Starețul Siluan. Cartea lui Emanuel reprezintă rugăciuni scurte, simple, pe care la momentul evoluției interioare, fiecare să le rostească permanent, pentru a ajunge să le rostească în subconștient și când doarme. Cartea lui Emanuel pregătește pe cel dincios pentru cea de-a doua naștere, așa cum o va găsi sugerată în cel de-al treilea ciclu, intitulat Întâmpinarea Domnului.